Згідно з цим вченням, ми, націоналісти, в протилежність марксистам і большевикам, вважаємо іменно, що а. народ, нація, є найвищий і найміцніший тип людської спільноти, вищий і міцніший, ніж суспільна кляса. б. в міжнародному розрізі Суб'єктом історії є народи, нації, а не суспільні кляси. В. Народи, нації не є явище історично-перехідне, властиве тільки епосі капіталізму, але явище властиве всім суспільно-економічним формаціям. В період капіталізму, внаслідок величезного розвитку цивілізаційних і культурних умов життя, Нації як людські спільноти тільки незвичайно зміцніли. Г. Е. Найкращі умови для всебічного розвитку народу забезпечує тільки національна держава. Д. Найкращою міжнародною системою, яка однаково відповідає інтересам окремих народів, як і інтересам міжнародного співробітництва та встановленню справжньої дружби між народами. Є система вільних національних держав усіх народів світу, є е. передумовою покращення долі працюючих клясів поневоленого народу є е. національно-політичне визволення всього народу, є е. протилежність українським большевикам, які своїм найвищим наказом мають волю своїх кремлівських господарів. Ми, українські націоналісти, за наш найвищий наказ маємо добро і щастя українського народу. Найвищим, найважливішим завданням українського народу в теперішній момент ми вважаємо боротьбу проти московсько-большевицьких окупантів та їх українських агентів, українських большевиків за національне і соціальне визволення українського народу за побудову української справді незалежної національної держави. За що ми, українські революціонери і повстанці, ведемо боротьбу, як і наші політичні і соціальні цілі? Ми, українські революціонери і повстанці, ведемо боротьбу перше, за побудову на українських етнографічних землях української незалежної національної держави зі справедливим політичним і суспільно-економічним мустроєм. До своєї національної незалежності завжди прагнули і прагнуть усі українські патріоти. Ми вважаємо, і це підтверджується усім дотеперішнім історичним досвідом українського народу, досвідом усіх інших поневолених народів, що тільки незалежна українська держава забезпечить українському народові найкращі умовини для його всебічного духовного і матеріального розвитку, що тільки незалежна українська держава може бути надійною гарантією справді вільного, справді щасливого і заможнього життя українського народу. Позбавлений своєї державної самостійності український народ завжди зазнавав, де тепер і зазнає сьогодні з боку своїх окупантів тільки національного, політичного і соціального гноблення, тільки економічної експлуатації. Зробити кінець такій своїй незавидній долі український народ може тільки побудувавши свого Незалежну національну державу. Друге, за перебудову сьогоднішнього СССР на принципі незалежних національних держав усіх совєтських народів. Така розв'язка є єдиною справді справедливою, справді прогресивною розв'язкою національного питання в СССР. Така розв'язка завдасть смертельного удару по великоросійському імперіалізмові. Найлютішому ворогові всіх сьогоднішніх советських народів і працюючих мас, грізному ворогові народів усього світу, ми поневолені Москвою народи, мусимо розуміти, що доки імперіалісти Москви білої чи червоної, царської чи большевицької.